În acest audio să vă demonstrez că dacă ești manelist, ești mai deștept decât hip-hopperi sau celelalte genuri muzicale. Și mai bine să ai prieteni manelici decât hip-hopperi, rockeri sau alte genuri de -astea de muzică, emo și toate căcaturile astea. Deci, în descriere o să vedeți că am niște link în care puteți vedea că am drept aprobare, să zic așa, aprobarea să pot să folosesc anumite melodii anumite melodii o să fac doar niște pasaje, că nu pot să dau toată melodia dar pot să dau niște pasaje din două melodii deci am am, am aprobare să folosesc acele melodii legal și chestii deci până să pe parcurs acestui audio o să fie și, o să dau și niște melodii și o să fie doar manele, că n-am -am, dreptul să dau din hip-hop sau din alte genuri. N-am aprobare să dau melodii și nu vreau să mi se șeargă video videoclip că se scoară la unii pulă și să nu se audio -ul. Și tot în acest audio o să... Să vă arăt și ce mi-a... Am întrebat un hip-hopper pe mes, care diferența între hip-hop și rap? Și tot la fel, poza o vedeți în... E mincut din descriere. Diferența între rap și hip-hop. Si vedeti ce mi-a zis respectiv Bad Thomas mes. Deci ca nu e nicio diferență, nu ai ce sa mai zici. Dacă nici astia care sunt hip-hopperi, nu stiu care e diferența între hip-hop și rap, nu ai ce sa mai zici. Ok, hai sa începem cu prima parte al acestui audio. Hip-hopperi sa cred mai deștepti. Deci, dacă ea din. Așa, cântăreții, ascultătorii de de hip-hop Dacă ei folosesc mai multe cuvinte de astea alambicate, șmechere, care în general nu le auzi, așa care fac, compun melodii, să uită în decks, Deci nici la rândul lor nu știu Pur și simplu să uită în decks, bă ce cu asta hm, Rimează asta Și sunt cuvinte de astea Care eu personal nu am auzit în viața mea de -aleși. Cam În 5 8 nu știu dacă În nu știu dacă am chiulit mai mult de două luni de la școală, deci aproape că eram nonstop la școală în general dar n-am auzit de cuvinte la astea Bu, astea să ascultați, să folosesc niște cuvinte care nu au auzit, deci se cred mai descepți hai să vă dau eu un exemplu care l-am pățit eu pe ODC acum vreo 5 ani sau 6 nu, 4 sau 5 ani, ceva de gen deci mă luau unul la în jurătură pe ODC, că deci ce nu-i nu dau nu dau acceptul să dau de la mine. Și încep să dau îndezi eu de la ei să vă ce, ce au ei la ei în calculator ce șerubesc că ei pe ce și nici ăsta, ce program faz, de la Windows și eu șerubiesc chestii importante și el șerște Windows-ul. Și am zis că nu, totii de daam de decline zis că își bagă pulan mama, adică deja mea pulan pula ta, și măta ta crea legat, deci dacă e și, și nu știu, ID-ul lui de aud era ceva, era ceva de genul. Hip-hop, Tupac, Forever sau ceva de genul. Deci era clar hip hop al Rapper și astea. Și friarul mă înjoară, băgă și așa cu la mânta și mânta a scris legat. N-a scris cu mâli, nu arăta. Deci, clar, știu că nu trebuie să generalizezi toți hip ca fiind proști din cauza unuia, dacă cam așa se întâmplă la manele. Dacă e unul prost, gata, toți și sunt proști. Nu e chiar așa. Nu zic că toți hip-hopperii sunt proști, dar vreo 99% dintre ei sunt. Clar Sunt frunte cu puia Înfrunte cu îl A, ah, și o uh, partea a doua Asta cu gesticulatul Sau cum îmi place mie să zic, testiculatul Mamă, ei când nu cântă testiculeazătate Adică dă din mâini, știți voi, semnul de victorie legat așa gen de pistol Îi dau din mână așa Ala pe parcurs va deveni tic Tic nervos deci cu cât faci de multe ori acea chestie, cu atât acea chestie o să vină tic. Deci dacă ești hip hopper o să ai acest tic, vă garantez eu. Și toți care nu cântă și, și când cântă și când sunt pe stradă, să vedeti că o să fac așa. O să zic ceva mai dă cu pistolul așa. Incredibil. Deci nu e bine să fii hiphopper de multe puncte de vedere. Și că toată lumea te crede proști, pe bună dreptate, plus o să ai și aceste ticuri deci dacă început să ai tic de la 20 de ani, la 50 deja o să ai Parkinson, fără nicio glumă, fără niciun mișto. Partea a treia, nu, da, partea a treia. E, de ce nu mai ascult eu rap, hip-hop sau cum se mai zice, -asta, underground și toate căcatul astea? Eu, pff, nu știu, prin ultima mea melodie de hip-hop care mi-a plăcut a fost aia cu... La Familia și Uzi, ăla, vorbe sau ceva de genul, care are și videoclip. Aia a fost mișto. Dar după ce am văzut că au început să o dea cu versuri de-astea care sunt exact luate din manele gen tematicile, unor mele de la ei, este despre bani, femei și mașini. Deci o să auziți aceste tematici în audio-urile astea. În excluzândul l pe puia, care acum e panfletar și cântă doar despre ce se de la televizor. Am mai spus-o și în, într-un audio în care vorbeam de Alex, uh, Alex Velea și de Puia. O mai spun și aici, Alex uh, Puia nu cântă despre hip-hop, nu e rapper, nu e hip-hopper, el cântă despre ce se de la televizor. Și asta te face pamfletar. Este exact ca Mercea Badea. Dar mergeau Badea o face pentru altceva ca să ne distreze și ca să astea. Dar el, el trebuie să fie serios, să aibă un an, anumit o anumită tematică pentru o melodie, nu să vorbești despre ce se de la televizor. Că, că atunci nu mai e și hip-hopper. Așa am spus de ce nu mi-ascult eu hip -hop. Deci, dacă tu ai același versuri ca în Manele Despre bani, femei Și ce case mișto ai, Și câți banii ai de întorci cu lopata, Nu mai ai și hip hop Ești deja manelist Și am zis, bă, de ce dracu' să ascult hip hop Când oricum în Manele Se cânte despre exact același tematici și, și toată lumea știe că despre asta Se vorbește în Manele Deci de ce să ascult fake-ul Când pot să ascult originalul Și m-am băgat pe Manele Și numai din cauza asta deci să să despre despre și despre femei din hip hop, cum s să direct din uh, rap, din, uh, din manele, să scul din manele. Așa, și partea a patra, mulți zic, da mă, dar de ce cântă răgușit și asta și de, toți îmi dau ca exemplu, păsori în copilul de aur. Păi, dacă am cântat toți la fel, n-ar mai exista genuri muzicale, am cântat toți pop și ar fi tot acest gen muzical se bazează pe răgușire, pe oameni care cântă răgușit. Nu toți. Nu toți. Cântă răgușit, dar majoritatea sunt răgușiți. Asta definește acest gen muzical, manele. La fel și în hip-hop. Toți sunt răgușiți. Asta face acel gen muzical să nu semene cu pop-rock, să nu semene cu pop, să nu semene cu jazz. Asta definește acel gen muzical, răgușirea lor la manele diferența e că ei cântă mai oriental, mai asta. Partea 6 Acum vorbim despre atitudini. Atitudinea de hip-hopper, nu știu, cred că și a, și -a de rap tot la persoană. Sunt aroganți, se uită la tine de sus, se cred mai deștepți decât tine. Nu contează că ești manelist, rocker, emo sau alte chestii. Pur și simplu se cred mai deștepți decât tine, se cred mai presus decât tine. Cel puțin, nu știu, 20 de prieteni care am vreo 4 sau 5 sunt hiphoperi logic, se îmbracă cu haine de la urâte largi, chestia sau rău să fie în partea următoare dar pur și simplu se cred mai deștepți, deși ei sunt clar bătă deși hoperii se cred mai presus decât noi se cred mai șmecheri decât noi deși sunt la fel ca noi le dai un pumn în gură și le curge, curge sânge, clar și stas <coughs> Maneliștii sunt de treabă, nu știu, din că îți dai că maiși prietenilor sunt maneliști, deci n-am văzut pe unul să mă tratez de altfel decât poate că din cauza că și eu sunt tot maneliști, ei mă tratează tot la fel, dar și pe hiphopării trata tratat tot la fel băia hiphopării glumeze pe maneliști că sunt proști nu înțeleg deși v-am mai zis clar că hiphopării sunt mai proști ca maneliști. nu am zis, sunt de treabă, n-am avut niciodată o problemă cu un nu niciunul nu m-a înjurat nu ne tratăm toți la fel, egali? Nu știu, hiphopării se cred altfel. Nu mai are eu să mă de 14 minute. Pur și simplu sunt aroganți hiphopării. Prin ce fapte, nu știu. Cu ce suntem mai presus decât noi ceilalți care ascultăm pop, rock, suntem emo sau alte chestii. Hiphopării sunt mai șmecheri, că ce pula lor. Aoleu, acum să ajungem la partea vestimentară, partea 6. Deci popări se îmbracă băi frate, ca niște boschetari, băi tati, deci, haine necălcate Să vă mai zis, eu dau exemplu din ce văd eu pe stradă, din prieteni, și din alte chestii deci, Se îmbracă ca niște boschetari, haine de-alea largi, care cad de pe ei eu Înțeleg eu că asta definește acest, stilul ăsta vestimentar definește acest gen muzical Bă, dar tati mă îmbracă-te, tati, ești tu mai decent la unii s-au haine atât de la unul că se văd chiloții, doamne, doamne, dacă era fată, da. Asta vreau să văd chiloții unei fete, dar să văd chiloții unei băi, doamne, doamne. Ah, se îmbracă mai elegant. nu știu, eu nu, nu, nu ești din casă dacă nu mă bărbez, dacă nu-mi dau cu un act chiar dacă mă duc la curs să cumpăr o pine, mă îmbrac, mă, mă îmbrac decent, am haine călcate, îmi dau cu parfum, mă bărbiesc, nu ești din casă. Așa își bagă pula și când du gunoiul se îmbracă ca niște boschetari, oricum, gunoiu, boschetar, unul așa ceeași. Nu știu, hainele manelistilor se îmbracă la costum, e decență, e deci, încă înc un punct în plus pentru a fi manelist, ca să zic așa. Și în atitudine și în vestimentație, clar, clar. Partea șaptea. Adică, văd că nici nimeni n-a observat, nu că nici chiar nimeni n-a observat și urăsc manelele, dar nu există de la top rușinică să nu folosească o manea și în general nu folosesc manelele de la din 90 care nu le știe nimeni, gen Marinica, Marinica, Alin Spisdica chestii de-astea bă, cum dracu să urăști manelele dar să le folosești în emisiunea ta, deci nu mă prind hai să eu urăsc manelele atunci de ce dracule promovezi nu contează că cântă niște anonimi și nu cântă Guță, LG, Liviu, Puștunea, Calu și alte chestii. Deci dracu promovezi ceva ce nu crezi în acel urăști. Deci urăști manelele, dar le promovezi. Pur și simplu faptul că bagi în emisiunea ta manele, asta înseamnă promovare. Și unul care se uită la episodul atoplușunică și îi place respectiva manea, poate chiar îl transformi în manelist. Ca așa am început cu toții. Eu, de exemplu, ascult manele din 2000. 5 parc ceva de genul Să și mă jucam, This is Football Pe Playstation 1 Și ascultam Radio Radiobus Era pe un castofon de la vechi, vechi, vechi Și ascultam Radio Și în general băga doar LG Și așa am devenit și fan LG Adică înțelegeți un pic câte un pic îi faci manelești Bagi acum o manea Și o să vedeți, uite când, acum e vara, e parcă nu mai au emisiune. Dar prin septembrie când nu pe aici cărcuta și să ascultați că top rușinică nu există top rușinică, să nu conțină măcar o manea. Și în general folosesc vreo 5-6 melodii la top rușinică, chiar dacă sunt doar top 3, folosesc 4-5 melodii. Și una dintre la două, una dintre la 5 o să fie sigur manea. Partea 8. -a, în hip hop le fac curve pe femei, a care sunt pentru bani și după avere șchis de astea. În manele folosesc cuvinte mai decente. Desigur că o să zice da, mă, da, asta, e, asta define și hip hop cu înjurături. Pe păi dacă faci o melodie doar din înjurături, n-are sens. Dacă și mesajul care vrei să-l trimiți e la fel ca și manea despre femei după bani doar că tu ai schimbat cuvântul din uh, femeie înșelătoare sau nu știu, ceva de genul. Cum folosesc în manele și tu folosești curvă, nu... Nu reprezinți nimic, pur și simplu folosești cuvinte vulgare ca să poți să scumpere niște copii care abau intra la pubertate să asculte melodiile. Cum era pe la noi prin anii 90, mă, mă, mafia, când folosea cuvântul pulă, mamă mai mea, eu te frate și înjură, pentru că erau și o cască după comunism, putea să înjure cineva. Exist exact, asta se întâmplă și acum. De asta înjură și am mult în melodiile de hip-hop. Pentru copiii care abiau intrat și la pubertate și auzi și ei pentru prima oară cuvântul pulă bai morților ah, acum partea noua deci ziceți voi că voi apropo ca să termin faza cu cărcotașii, deja că cărcotașii zic că un gen muzical e în cult, in cultură nu știu ce dracu vor să zică prin asta că nu există o cultură, o să fac următorul audio sigur va fi despre cultură și credeți-mă la ce eu de zis despre cultură, majoritatea dintre voi sunteți proști și o inclusiv acum să rămânem pe subiect, cărcotași deci dacă cărcotașii zic că manelele sunt pentru oameni inculți, pentru oameni proști, fără educație și chestii de astea, deci hai să revenim la hip-hop, ei în general la hip-hop american ei nu zic ultima literă asta pentru că vor să, you're tripping n-ați auzit ultima literă, go, you're tripping you're tripping Înțelegeți? Și pur și simplu nu folosesc ultima literă asta, definești acest gen muzical. Deci dacă pișându te pe propria ta limbă înseamnă să ascultă acest gen muzical, mai bine bapula. Pur și simplu nu, nu mă oprind. De ce să faci manelele în cultură când tocmai tu tai din cuvânt? Pur și simplu joc de limba ta. Asta știu, ca se doar se întâmplă doar în America. Stați un pic, că peste maxim 4-5 ani nu se apare și la noi în mod asta. Că tot ce se întâmplă la America nu o să se întâmplă și la noi. hip hopul e de la America, e clar. Deci nu poți să categorisești un gen muzical ca incultură, când de fapt tocmai hip hopul începe să taie din cuvinte, să analfabetizeze ascultătorii. Înțelegeți? Așa, având în vedere că n-am dreptul, n-am aprobarea să pot să dau melodie pentru că n am așteptat vreo câteva zile mesajele la Neacalu să văd dacă îmi dau voi să folosesc anumite melodii sau nu o să vă zic să căutați pe Trilulilu sau dacă nu o să încerc să caut și pe... să vă pun un link-ul din descriere a audio-ul deci căutați melodia Neacalu și atentat melodia se numește Vagabond de Cartier deci dacă în hip-hop dacă în manele, pardon se folosește cuvântul droguri de atâtea ori ca în această melodie vagabond de cartier înseamnă că în manele e mai gangsta decât hip hop românesc chiar și hip hop american deci într-o manea nu știu de 2007 ceva de genul deci pur și simplu vorbește de 7-7, cu asta de, de droguri și de astea deci cum dracu într-o manea s-auzi de droguri și s-auzi în hip hop deci manele au devenit mai gangsta decât hip hop Deci vagabond de cartier, manea despre băieți de cartier, despre droguri, despre chestii, eu manea-manea, adică orientală, de-aia, nu... doar că cântă un manelist, e clar, vagabond de cartier. Ok, <coughs> știu că am partea 10-a, dacă nu mă înșerc, că nici mai, mai știu să mă țin numărul. Ca să dau, o să ziceți că am ajuns pe nibileote, sau a început să dea citate din Hana Montana. Că de asta. dar a zis-o bine deci în versiunea din română nu mai știu cum a zis-o în engleză dar ați cum a zis-o în română că am menșat tot episodele. Deci, deci în respectivul video episod zice că o melodie este făcută ca să-ți dea o anumită stare emoțională și așa și este dacă ascuți o melodie cu bătăi de cartier și cu chestii de astea, droguri și tot ce ar trebui să fie în hip-hop și nu mai e acum și tu ești îndrăgostit, melodia aia nu o să meargă pur și simplu nu-ți să nu intră la suflet și așa că vă las cum un sfat, dacă începeți să ascultați manele așa de test nu vă ca să ascultați melodii de dragoste când voi sunteți supărați sau chestii. ascultați acel gen de muzică, de supărare, de chestii, deci nu o să meargă o să chiar bă ce căcat, nu fac pac manele. Ascultă, depinde cum te simți atunci pe un moment. Ascultă respectivul gen de gen, gen de muzică. Deci te că în, în, în viața e când îți deci să asculti cât cât mai multe genuri muzicale, să nu vă limitați doar să ascultați rock, hip-hop, manele sau pop, pop rock, jazz și alte chestii, clasică sau asta ascultați din fiecare gen muzical câte puțin, dacă ascultați doar un anumit gen credeți-mă că o să pierdeți foarte multe melodii care o să vă placă și nu, nu vă dați seama nu vă dați seama pentru că ați rămas cu ce au zis căcația că de la Cârcota și Pişama și pe Crucea și Dumnezeu lor, cine a creat fața planetei, de logică Dumnezeu a creat deci ideea e o mă piși pe omormântul lor, Cârcota și și e că nu mai nu, nu vă lăsați influențați zice cineva să asculți un gen muzical, îl asculți dacă zice să nu asculți îl asculți pentru că nu poți să știi ce gen de muzică îți place dacă n-asculți din toate câte puțin și oricum când te duci la o petrecere de zice, nu -o, o să auzi rock credeți-mă și nici hip-hop să ascultați manele și pop, dance clubbing, dubstep și toate că cadrul de astea deci ascultați din toate genurile muzicale, câte puțin, că nu puteți să știți ce pierdeți. Uite, de exemplu, eu, din 2009, de când a început să emită Disney, pur, pur și simplu ascult vedetele Disney. Îmi plac melodii, o să zici de da, dacă sunt melodii de la Disney, o să fie despre prietenie și e pura și drăgălași. Sunt și de-alea, de exemplu, Hannah Montana, da, Jonas Brothers, Demi Lovato, Selena Gomez și ceilalți... Cântă și alte chestii. Deci cântă rock. De exemplu, Miley Cyrus, adică Hannah Montana. Cântă și <coughs> pop rock. Cântă și de, de club, de club. Cântă și de de club. Deci cântă, va, varie, cântă cu variații. Deci nu cântă doar uh, rock, cum știu toți. Cântă și pe ăla western rock, de la cum se știe. că de country rock, chestii, înțelegeți noi. Deci cântă din toate câte puțin. Și asta face... Uite, de exemplu, <coughs> Liviu Puștu cântă și, cum să zic o bănățene sau ceva de genul, de-astea populare. Deci nu cântă doar manele, cred că dacă îi se dă și o melodie de-astea dens, cântă și de-aia dens. Deci ideea e să cânți din toate genurile câte puțin, că dacă omul se satură să audă numai hip-hop sau nu știu pop ce cântă, respectiv o artist o să se să, o să, să altruie, pe normă, să tot asculte aceeași melodie o să dea și pe alt artist să asculte și de ce deci să nu te asculte doar pe tine când, tu, când și de toate și hip-hop și uh, dance și clubbing și toate astea tot ce se cântă acum la televizor bagă și o mânea, bagă și o lăutrească, bagă și o bănățeană, bagă și populară, bagă de toate, nu? ca asta te face artist, să fi artist, nu să fii doar monoton când numai același gen de muzică bagă și altceva si de-asta și guțe la fel cântă la fel și populară și la fel și uh, LG cântă și manele, dar cântă și de-asta de club printre primele lor melodii sunt de-asta de club Deci la fel, nu? E, și aia, trupa LA care nu mai există deci au cântat și maneau, au cântat și de la de club au cântat de mai multe din câte mai am oameni, poate așa, dar parcă așa era. Și acum e că să vă las cum v-am promis la început că vă pun și două melodii. Prima melodie o să fie, deci nu nu închideți, nu închideți acest audio, ascultați și ce ce am să vă pun. Eu cred că o să merite. Deci prima melodie e Liviu, puștiu. acum o să vă pun începutul și partea a doua o să vă pun cum se termină. Nu e chiar la sfârșitul melodiei, dar cam așa se termină melodia. Deci începutul e o melodie de la melodia Stai cu mine al lui Liviu Puștiu Așa începe, deci exact așa începe Primele secunde din melodie așa a început melodia acum o să vă pun partea care e la sfârșit dar ideea e să dați atenție și importanță cât de complex este făcut instrumentalul în comparație cu hip-hop, dacă e să o luăm în comparație cu Bach, Mozart și alte genuri de-astea, nu o să fie complicat dar în comparație cu hip-hop unde sunt doar câteva bituri, un scratch de la de disc și unul care e afon și cântă asta e complex să ascultați cât de complexe și durează 25 de secunde dacă nu mă înșel. Deci e și complex, dar durează și mult. Deci nu e, nu e monoton acest ritm. E chiar variat. Eu zic că a fost super instrumental, o, cred că dacă schimba din instru, instrumentul cred că s-auzea un pic mai bine, dar e perfect și așa. Acum o să vă pun aia, melodia care la mine în telefon a fost ringtone un an jumate și care v-am zis că chiar s-a uita lumea la mine când începea să cânte. Bă, cum o să vedeți nu e manea, cel puțin dacă e să luăm după instrumental e un fel de dance de prin anii 90 ceva, dance, dance de la începutul anii 2000 și ceva cum cântaia de la elei și deci e dance, nu pare mană dar având în vedere că cei care cântă această melodie sunt maneliști, teoretic și melodia e manea deși deci dacă s-a instrumentalul acum nu -o, o să dea de gol că e manea deci ce cel mai tare instrumental după părerea mea de la o manea că a fost super tare, instrumentalul... Fiecare cu părerile lor de eu cred că e super tare, instrumentalul. <coughs> deci, vă mai rog încă o dată, nu vă luați după ce spune lumea. Că a zis, bă, au zis că și că manelele sunt de căcat și că doar proști ascultă manele. Nu e așa. Sau că a zis vecinul de la 3 că nu știu ce melodie e nașpa. Ba, din potriva, când ajunge acasă, du-te și ascultă melodia aia, că ție s-ar putea să-ți placă. Ce mie nu-mi place, ce s-ar putea să-ți placă. Și ce ție nu-ți place, s-ar putea ca mie să-mi placă. Un... Vă mai dau un exemplu și vă las. De exemplu, numai că mai place melodia asta nouă lui Ruby. După părerea mea, eu, dacă mi-aș freca coile de tastatură, aș face o melodie mai super decât melodia aia. Mi se pare banală, mi se pare tâmpită, nu știu. Și dacă îmi scuip tastatura așa, buton cu buton, scot scotomele mai mișto, prin frui lips. Asta e părerea mea, ei îi place, nu știu. Fiecare are gusturile lui de asta zic, nu, nu puneți botul la ce spune unul și altul că dacă nu îi place lui omul de s-ar putea să nici ție să nu-ți placă. Ba din potrivă, care ar putea să-ți placă. Sfatul meu nu puneți botul la unștea de crcota și să oricum cuidul acum o să devină fetiță și o să fie făcută în curvă doi trei ani în pușcărie din câte am înțeles oricum mulți oameni au blistema pe cărcutași eu în frunte adică cum pura mea s-a permis tu să vorbești despre ceva despre, nici, despre ceva care nici măcar nu știi cum e hai să zicem că mănânc și sunt proști sunt morți. deci încă o dată vă zic că o să încerc mâine să fac audiul despre cultură și credeți-mă că mulți dintre voi sunteți proști dacă este neonupă aceste standarde de cultură, incredibil la ce rezumat am ajuns eu despre cultură. Deci, asta e chestia, nu puneți butonul ce alții despre anumite unde că s-ar putea vouă să vă plac. Ok, ne vedem no. mâine sau când o să facă acel audio.